Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa ilmen bima 'allamtana wa zidna ilman So slawa wa ihwala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Nekaj slawa i ihwala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je. Neka je salavat i salam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, sve azhabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo. Svjedočimo da nemamo drugog znanja,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 Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, evo uskoro za nekoliko dana nastupa hađski bajram. Nastupaju dani hađskog bajrama. U tim danima propisan nam je i preporučen jedan poseban ibadet. Nakon klanjanja bajram namaza preporučeno je svima onima koji su u mogućnosti da prinesu Allahu subhanahu wa ta'ala žrtvu, da zakolju kurban s ciljem približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga danas u ovoj emisiji govorimo o propisima kurbana, propisima žrtve koja se prinosi Allahu subhanahu wa ta'ala kao kurban. Govorimo nešto o samom značenju, propisanosti, osnovanosti u Kur'anu i Sunnetu i govoru islamskih učenjaka, zatim o samom propisu, je li obavezno klatiti kurban ili ne i također o životinjama koje se mogu klatiti za kurban. Dakle, kurban Bayram je za nekoliko dana. Nakon što tlanjamo kurban Bayram, nakon toga pristupamo činu klanja korbana prinošenja žrtve s ciljem približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, klati kurban znači prinijeti žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala s ciljem približavanja njemu u određenom vremenu, odnosno u danima hačskog bajrama. Pod kurbanom se misli na to. Pod kurbanom, Ne misli se, niti se smije misliti i namjeravati dolazak do mesa. Ne, već svoje kurbane koljemo, kako bismo se približili Allahu subhanahu wa ta'ala. Za kurban u arapskom jeziku koristi se termin al-udhije. Također, kurban bajram zove se idul adha i Allah najbolje zna svi ovi termini potiču od vremena, odnosno termina duha. Duha jeste vrijeme koje nastupa nakon što sunce izađe, odskoči u visinu jednog koplja, to je nekih 10-15 minuta, pa sve do polovine neba kada dođe do polovine neba, odnosno kada je u zenitu, odnosno kada nastupa vrijeme podne namaza. Pa od ovog termina duha dolazi i udhije, jer se kurbani najčešće odmah nakon povratka s bajram namaza kolju, koje u mogućnosti odmah kolje, odmah kolje kurban. Dakle, pod kurbanom se misli na prinošenje žrtve Allahu subhanahu wa ta'ala ciljem približavanja njemu, sve mogućem, Allahu jalla wa'ala u danima hačskog bajrama. I uglavnom, obično, kolju se u to vrijeme nakon povratka s namaza, dakle u vrijeme duha. I zbog toga i imaju ovaj naziv jeli, kurbani udahija. Zatim, sama osnovanost kurbana. Kurban i tekako ima osnove u Kur'anu, sunnetu i govoru islamskih učenjaka. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u svima nama poznatoj Kur'anskoj suri, suri Kevthar, inna a'tajna kel kevthar fa sallili rabbike vanhar. Doista smo mi dali ogromno, dobro, mi smo ti dali Kevthar zato fa sallili rabbike vanhar, zato klanjaj svome gospodaru Obavi namaz, obavljaj namaz, van har i kolji. Dobar dio komentatora Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, dobar dio, veliki dio islamskih učenjaka, pod ovom riječju van har, riječju Allaha subhanahu wa ta'ala i kolji, kažu da se misli na klanje kurbana, na klanje kurbana, prinošenje žrtve. Također, Enes radi Allahu talan kaže, Allaho poslanik sallahu alaihi wasalam svojom rukom bi klao dva sivkasta rogata ovna spominjući Allaho ime, dakle izgovarajući bismillah, Allahu akbar, donoseći tekbir i stavljajući svoju nogu na njihove vratove. Dakle, to je bila praksa Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, i čućemo druge hadise koji govore o ovome činu, o ovome obredu. Tako, dakle, da o osnovanosti kurbana govori Kur'an, kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala i koljiv, kurbane. I također brojni hadisi, a spomenuli smo ovaj hadis enasa radijallahu talan, ukazuju na to da je poslanik alaihi salatu wasalam klao kurban. Stoga su muslimani i prije njih svi islamski učenjaci složni o osnovanosti propisanosti kurbana. Dakle, da, Klanje kurbana je utemeljeno u islamu. Ibnul Qaym rahimahullahu ta'ala, veliki islamski učenjak i autoritet, govori o mudrosti klanja kurbana. O mudrosti klanja kurbana zbog čega se kurban, jelikolje, prinosi žrtva Allahu subhanahu wa ta'ala pa kaže klanjem kurbana Allahu subhanahu wa ta'ala čovjek odkupljuje svoju dušu. Čovjek klanjem kurbana odkupljuje svoju dušu kod Allaha subhanahu wa ta'ala i klanje kurbana je bilo propisano sve jednoj vjerskoj zajednici. Dakle, ne samo nama, jeli, sjedbenicima Muhammeda alihi salatu wa salam, već i u prethodnim narodima, prethodnim generacijama, kada su bili slati raniji vjerovjesnici i poslanici, svima njima bilo je propisano da kolju kurban. Dakle, klanje kurbana je utemeljeno. Međutim, kakav je propis klanja kurbana? Da li je to obaveza ili je pritvrđeno, preporučeno jeli, ili nešto drugo. Pa dakle, islamski učenjaci po pitanju propisa kurbana razilaze se. Razilaze se na dva mišljenja. Jedna skupina učenjaka smatra da je klati kurban onome koji je u mogućnosti obavezan. Onaj koji u mogućnosti, on je obavezan da zakolje kurban. I takvog mišljenja su bili veliki islamski učenjaci poput Ebu Hanife rahimehullahu ta'ala, imama Euzaije, Leisa, pojedinih učenjaka Malikijskog mezheba i također to je bio stav velikog islamskog učenjaka šehhul Islama Ibnu Tajmije rahimehullahu ta'ala. Oni, dakle svoj stav da je obaveza klati kurban svakom onome koje u mogućnosti temelje na riječima Allaha subhanahu wa ta'ala fa sallili rabbike van har. Klanjaj se svome gospodaru venhar i kolji, kolji kurban. Dakle, ovdje Allah subhanahu wa ta'la je naredio venhar i kolji. Došlo je u imperativu, stoga ovi spomenuti islamski učinjaci kažu ovo je naredba, naredba upućuje na obavezu, tako da je obaveza klati kurban. Također, za svoj stav argumentiraju, svoj stav argumentiraju i hadisima. I hadisima. Pa se prenosi od džunduba ibn Sufjana radijallahu talan da je Allahov poslanik a.s. rekao ko je zaklao kurban prije klanjao, prije je klanjao kurban bajram. Ko zakolje kurban prije negoli klanja bajram namaz neka ga zamijeni drugim kurbanom. Ako nije zaklao neka zakolje nakon što klanjao. Jeli, bajram namaz. Dakle, ko je zaklao kurban prije negoli je klanjao Bajram namaz, neka ga zamijeni drugim. Taj kurban mu nije isprava, nije validan. Ako nije klao prije Bajrama, neka ga zakolje. Neka ga zakolje, dakle, nakon Bayram namaza. Pa, kažu, ovaj hadis ukazuje na to da je obavez zaklati kurban. Međutim, veliki islamski učenjak Ibn Hajar Rahimahullahu Teala pojašnjava pa kaže, ne, ovaj hadis samo ukazuje na vrijeme kada se kolju kurbani. Ne ukazuje na obaveznost klanja kurbana, međutim, jeli, ukazuje na vrijeme. Dakle, da nije dozvoljeno zaklati kurban prije bajrama, prije nego li se klanja bajram namaz, uoči naveće bajrama kao što je to kod pojedinih muslimana na našim prostorima običaj jeli za umrle i slično ne, dakle ti kurbani nisu ispravni, nisu validni, već se kurbani kolju nakon što se nakon što se klanja Bajram namaz. Također kažu hadis Ebu Hurajra radijallahu ta'ala u kojem kaže Allahu poslanik alejsalatu vesselam, ko bude u mogućnosti da zakolje kurban, pa ne zakolje kurban, neka se ne približava našem mjestu gdje ćemo klanjati Bajram namaz. Gdje ćemo klanjati jeli bajram namazda neka se ne približava musalle međutim u samim ovim riječima postoji je malo kontradiktornosti islamski učenjaci učenjaci hadisa kažu da ovo uopće nisu riječi Allahovog poslanika alejselatu selam se kaže ko bude u mogućnosti pa ne zakolje kurban neka se ne približava mjesto gdje ćemo klanjati bajram namaz kurbani se kolju nakon bajram namaza Kurbani se kolju nakon Bajram namaza, a ne prije Bajram namaza, kao što je to rečeno u prethodnom hadisu. Pa kako da se kaže, ko ne zakolju kurban, neka se ne približava Bajram namazu, neka ne klanja s nama Bajram namaz. Dakle, jeli ovaj hadis je slabi islamski učenjani su ga ocijenili slabim. Naprotiv, kažu to uopće nisu riječi Allahovog poslanika, ali ih i salatu ve salam, već su riječi Ebu Hureyre radijallahu talan, ako se, dakle, i to vjerodostojno potvrdi. I drugo mišljenje na čemu je većina islamskih učenjaka prije svega ashabi Allahov poslanika alihi salatu oslam, njegove halife Ebu Vekro Omer i drugi ashabi poput Ibn Masuda, zatim imami Šafija, Malik, Ahmed i drugi veliki islamski učenjaci bili su stava da je lijepo preporučeno, da je sunnet, pritvrđeni sunnet da se kolje kurban. Dakle, nije obaveza, nije vađib, niti fard, ukoliko neko pravi razliku, već je zaklati kurban onome koji je u mogućnosti lijepo preporučeno da je to dobro djelo dijelo jeli, i slično. Svoje mišljenje ovi islamski učenjaci zasnivaju na hadisu Umu Seleme radi Allahu Anha, u kojem Allaho poslanik, salatu a.s. kaže kada nastupi prvih deset dana Zulhidžeta, pa onaj od vas koji bude htio da zakolje kurban, neka ne uzima sa svoga tijela ništa od dlaka, neka ne otklanja dlake sa svoga tijela. I poznat ovaj propis i o njemu smo govorili u prethodnim emisijama. Dakle, kada nastupi prvih deset dana Zulhidžeta, dakle deset dana prije Kurban, Bajrama i neko od vas naumi, neko od vas bude htio da kolje Kurban bude htio Dakle, Allah, poslanika alaihi salatu, sam ne spomnio obavezu, već kaže, bude htio neka onda sa svoga tijela ne uzima ništa od dlaka. Također, prenosi se od ashaba. Vjerodostojno se prenosi od ashaba da su bili u mogućnosti i te kako da kolju kurban, ali nisu klali. Pa, kaže El Mavardi, rahimehullahu ta'ala, od ashaba se prenosi oko čega postoji jednoglasan stav mišljenje da nije obaveza, nije obaveza klati kurban. Tako Ebu Seriha, rahimahullahu ta'ala, kaže vidio sam jednog bajrama da Ebu Bekr i Omer nisu klali kurbane. Nisu klali kurbane. Ebu Masud El Ansari, radijallahu ta'ala, kaže ja ću ostaviti kurban ove godine, neću ga klati. Dakle, ashab Ebu Masud El Ansari, radijallahu ta'ala, kaže ja ću ostaviti kurban, neću ga klati, ove godine izbojazni da moje komšije ne pomisle da je obaveza klati kurban. Ja neću klati kurban. Iako sam u mogućnosti ove godine ja neću klati kurban, izbojazni da moje komšije, koji nemaju znanja, ovom propisu ne pomisle da je obaveza klati kurban. I sve se to prenosi vjerodostojno. Tako da Allah najbolje zna. Allah najbolje zna ispravnije mišljenje da Nije obaveza čovjeku klati kurban, već je to mnogo lijepo, preporučeno, koje u mogućnosti lijepo je da zakolju kurban za sebe i za svoju porodicu. Što se tiče vremena klanja korbana kada se kolju korbani. Kao što smo na početku čuli, za kurban se kaže udhije i ova riječ seže od imena duha, dakle odmah Nakon povratka s Bajram namaza, jer već se i Bajram namaz klanja, dakle u tom vremenu, u vremenu duha, nakon povratka s Bajram namaza mogu se klati kurbani. Prvi dan i sve do dakle četvrtog dana je li Bajram, Bajram, kurban, Bajraman. Enes ibn Malik radijallahu ta'alan prenosi da je Allaho poslanik sallallahu aleyhi ve seleme rekao ko zakolje prije namaza doista je zaklao samo radi sebe. Zaklao je, Radi mesa, ako zakolje poslije namaza, njegov kurban je ispravan i postupio je onako kako postupaju muslimani. Postupio je onako kako postupaju muslimani po sunnetu praksi muslimana. Dakle, nije dozvoljeno klati kurbane prije bajrama. Nije dozvoljeno klati kurbane prije bajrama bez obzira kome se klao taj kurban. Za koga se klao taj kurban? Za živog ili umrlog? Nije dozvoljeno. Allahov poslanik s.a.v. jasno kaže u ovom hadisu ko zakolje kurban prije namaza, on ga je zaklao samo radi sebe. To jeste radi mesa. Ima to tog kurbana samo misu. Ništa drugo. Približavanje Allahu s.a.v. kako da ima? Kada je Allah propisao kada se kolju kurbani. Kada je Allah s.a.v. naredio od tada i tada kolju se kurbani. I mi se trebamo odazvati toj Allahove naredbi, poslušati Allahov savjet, upustvo kurbanu jali tada će kurban da ima svog smisla, svoju svrhu da ispuni približavanje Allahu subhanu te alah ne možemo mi činiti ibadet kako mi hoćemo. Tada kurban dakle uopće nema smisla ibadeta, već kada se klanja Bajram namaz, od tada počinje vrijeme klanja korbana. Al-Bara ibn Adi radijallahu ta'ala drugi plemen ti ashab Allahu wa asanika kaže, Poslanika selam da je na Bajram rekao Prvo čime ćemo otpočeti ovaj naš dan jeste da ćemo klanjati. Dakle, prvo čime se otpočinje kurban Bajram jeste da ćemo klanjati. Klanjati Bajram namaz, zatim ćemo se vratiti i zaklati kurbane. Pa ko ovako učini, učinio je po našoj praksi. Ako prvo zakolje, pa onda klanja, doista je njegova žrtva samo mjeseo, im je uslužio svoju porodicu, a od kurbana nema ništa. Dakle, prvo što se radi na Bajram jeste da se klanja Bajram namaz, zatim se kolju kurbani. Nemoguće je prvo da se kolje kurban, pa nakon toga se klanja, nakon toga se klanja Bajram namaz. To je moguće kod neukih ljudi, kod neznalica, međutim od tog svog kurbana, htjeli oni prihvatiti ili ne, nemaju ništa drugo do meso. I se tiče dakle zadnjeg dana u kojem se može zaklati kurban, to je dakle četvrti dan, četvrti dan bairama, kako kažu islamski učenjaci. Jedan od njih je Sal, Salil Fevzan hafidlahullahu ta'ala. Zatim, koje se to životinje kolju za kurban? Koje se životinje mogu zaklati za kurban? Da li svaka, bilo koja životinja ili? Postoje, dakle, određene, određene životnje. Pa, dakle, nije dozvoljeno zaklati za kurban ništa drugo mimo stoke, to jest deve, goveščeta, bravčeta, ovce i koze. Nije dozvoljeno za kurban ništa drugo mimo spomenutog zaklati. Dakle, devu ili govešče, svojedno bilo muško ili žensko, ovcu muško ili žensko i kozu također. Zbog reči Allaha subhanahu wa ta'ala li yedhkuru sme Allahi ala ma rezaqahum min behimetil an'am. Da bi oni ljudi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke. Koju im je Allah dao? Kojom ih je Allah subhanahu wa ta'ala obskrbio? Od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam također ne prenosi se ništa drugo da je klao kao kurban mimo spomenutog prenosi se da je neku drugu životinju prinosio kao žrtvu Allahu Subhanahu ve Teala s ciljem približavanja. Dakle, prenosi se samo spomenuto ili deva, ili govešće, ili bravče, ili ovca, ili, ili koza. Što se tiče govešćeta, svojjedno da li ono bilo muško ili žensko, ono mora da napuni dvije godine i da uđe u treću godinu. Dakle, Za svaku uspomenutu životinju koja se može zaklati kao kurban, postoji starost dob. Ta starost dob mora se ispuniti. U protivnom, dakle, kurban neće biti ispravan. Pa što se tiče govešćeta, svejedno, da se radilo o muškom ili ženskom, neobhodno je, dakle, da ima dvije godine i da uđe u treću godinu. I, dakle, u njemu može najviše da učestvuje sedam osoba. Dakle, sedam kurbana da bude u govešćetu. Više od sedam ne može. Prenosi se od Đabira Ibn Abdillaha radijallahu anhuma da je rekao klali s Allahom poslanikom alihi salatu osallam na dan hudejbije devu u sedam i govešće u sedam. Na dan hudejbije klali devu s Allahom poslanikom alihi salatu osallam u, u sedam dijelova I također klali, klali smo govešće u sedam, u sedam dijelova. Dakle, može manje, ali više više ne može. Što se tiče dakle ovce, najveća starostna dob, je ili u stvari najmanje, jeste šest mjeseci. Šest mjeseci, dakle, potrebno je tražiti malo starije, ali ukoliko čovjek ne bude u mogućnosti, onda neka, neka zakolje janje. Isti slučaj je, jel, sa kozom. Koza mora jeli, da ima najmanje godinu, godinu dana. Najmanje godinu dana. Onaj koji ne pronađe, dakle, od godinu dana i ne pronađe ovcu, onda neka zakolje janje od šest, šest mjeseci. Jer ja se spominje da bi Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam klao, jeli na takav način, jeli ovce, ovnove. I a, treba napomenti dakle, da u tom jednom kurbanu Učestvoje čovjek, muškarac, dakle i njegova cijela porodica. Nije obaveza da svaki član porodice kolje za sebe kurban. Nije obaveza da svaki član porodice kolje za sebe kurban, već ukoliko otac, dakle glava porodice zakolje kurban, taj kurban je i za njega i za njegovu porodicu. Kao što bi Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wasalam kada bi klao korbane, govorio bi Bismillah, kako se bilježi u pojedinim predanjima, Bismillah u ima Allaha ovo je od Muhammeda i njegove porodice. Ovo je od Muhammeda i njegove porodice. Dakle, jedan korban može da zamijeni jeli, cijelu porodcu. Jedan korban je za cijelu porodcu. Za razliku od mišljenja pojedinih islamskih učenjaka koji kažu da je obaveza za svaki Član, za svakog člana porodice da se zakolje kurban. Dakle to je teško prihvatiti i ispoštovati. Također ukoliko u kurbanu goveščetu, je li učestvuje više osoba, što je uglavnom kod nas običaj da se kolje je u goveščetu kurban ukoliko dakle ima više osoba, teško je uvjetovati i provjeriti i ispitati da li svaka osoba doista taj kurban kolje Kao kurban. Ili želi da dođe do mesa. Ili želi da dođe do mesa. Ili doista želi da zakolje kurban, da se tim približi Allahu subhanahu wa ta'la. Čak pojedini. Ili, hajdemo reći, većina, većina muslimana koji je kurban teko onako formalno. Postala je tradicija, postao je običaj. Dakle, ne osjeća slast tog ibadeta. Uopšte, dakle, ne nije ti približavanje Allahu subhanahu wa ta'la. Da čini dobro dijelo. Poznato nam je dakle da ljudi gledaju danas prilično jeli, kakav će biti kurban, koliko će dobiti mesa i štega može se jeli zaključiti da mnogi od njih ipak žele samo da dođu do mjesa. Jeli, treba uvoditi računa. I želim da spomenim ovaj propis. Budući da ima i da se čuje i da se priča kako ukoliko neko od tih koji učestvuju u govešćetu želi da dođe do mesa, dakle nijet namjeramo je da dođe do mesa, a ne da zakolje kurban, kažu nikome nije ispravan kurban. Dakle, ukoliko se kolje krava ili biku sedam kurbana, pa jedan od tih sedmerice želi da dođe samo do mesa. Ne želi kurban, kažu nikome od ostalih kurban nije ispravan. On je svojim nijetom pokvario Jeli svima kurban? Ne. Dakle, to nije ispravno mišljenje. I ne treba slušati takve riječi i odazivati se takvim riječima. To je dakle nemoguće. Kako da ja znam da neko želi samo meso ili želi jeli kurban i slično. Svako će odgovarati za svoju namjeru i svako će dobiti kod Allaha wa ono što je što je na umiju, što je namjerio da učini. S dakle, nije ispravno mišljenje i ne treba stvarati zabunu kod ljudi i na takav način mnoge ljude jeli dovoditi u probleme, nedoumicu, jeli govoreći da ukoliko neko kolje, jeli kurban, ulazi s nama u kurban, radi mesa da nikome od nas kurban nije ispravno. Dakle, to mišljenje nije, nije ispravno. Budući da ima još mnogo, mnogo govora o kurbanu i to bitnog govora, a vrijeme nam ne dozvoljava. Uz Allahov dozvolu, ako Bog da i sutra u narodnoj emisiji govorit ćemo jeli, o pojedinim propisima kurbana, žrtve koja se prinosi Allahu subhanahu wa ta'ala s ciljem približavanja njemu uzvišenom i također e, progovoriti nešto o samom Bajramu i Bajram namazu. Dakle, da ponovimo, Klanje kurbana jeste prinošenje žrtve Allahu Subhanahu Wa Ta'ala s ciljem približavanja njemu. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Kolje se nakon što se klanja Bajram namaz, pa sve do četvrtog jeli, dana Bajrama. Sve do četvrtog dana Bajrama. Klanje kurbana je utemeljeno u Kur'anu, kao što kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbike لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Klanjaj se svome gospodaru. I koji kurban? Također brojni hadisi govore o klanju kurbana od strane Allahovog poslanika a.s.v. i njegovih ashaba i islamski učenjači su složni da je propisano klati kurban. Kakav je propis kurbana? Je li obaveza klati kurban ili je to samo lijepo preporučeno čovjek će zato imati ako bog da nagradu kod Allaha subhanahu wa taala islamski učenjaci se razilaze po tom pitanju jedna skupina kažu da je obaveza svakome onome koji je u mogućnosti da zakolje kurban dok drugi kažu na osnovu vjerodostojnih hadisa ispravni hadisa i pogotovo prakse ashaba Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam kažu da je lijepo preporučeno Jeli da je to sunnet, pritvrđeni sunnet onome koji je u mogućnosti da zakolje, da zakolje kurban. Dakle, i nije dozvoljeno u kurban uzimati i klati ništa drugo mimo, jeli, goveščeta i bravčeta. Dakle, goveščeta, svejedno da li se radilo muškom ili ženskom, bravčeta, dakle ovce, muško ili žensko i također koze. I treba voditi računa, dakle, o toj, starosnoj dobi. Što se tiče goveščeta, najmanje dvije godine, a što se tiče bravčeta, najmanje jednu godinu. Najmanje jednu godinu, pa ukoliko čovjek ne bude mogao da nađe takav kurban, onda neka zakolje zakoljejanje koje ne smije da bude mlađe od šest, od šest mjeseci. Ako Bog da uz Allaho u dozvolu, dakle sutra nastavljamo govor o kurbanu i spominjemo mahane, manjkavosti koje utiču na ispravnost kurbana, zbog kojih kurban nije ispravan i druge mahane manjkavosti koje su u našem narodu također proširene i narod kaže ne ukoliko je ta mahana prisutna manjkavost kurban nije ispravan što nije tačno što nije tačno dakle hadisima su potvrđene određene mahane manjkavosti koje utiču na ispravnost kurbana ukoliko se nađu pri žrtvi kurban nije ispravan a ostale druge mahane ukoliko se nađu kurban je ispravan možda je manjkav ali ispravan, dakle, je sigurno. Ispravan je sigurno. O tome, ako Bog da govorimo sutra, nekima dabima, je li klanja same žrtve jeli, kurbana, određenim pitanjima vezanim također za kurban, podijelu kurbanskog mjesa, klanja kurbana u drugim mjestima i slično. I ako Bog da nešto malo govorimo o samom bajeram namazu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju a zatim slijede ono što je najbolje. Molim da subhanahu wa ta'ala da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način i molim da subhanahu wa ta'ala da se svima nama smiluje, meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim jedinicima muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahil ladzi robbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi